Magyarok? Akkor magyarok. Um, hát én onnan, onnan kezdeném, hogy azért tartottam nagyon fontosnak kiemelni azt, hogy nem pusztán arról van szó, hogy túlköltekezett az tartás, mert a felelőtlen politikusok osztogatnak, hanem ennél mélyen struktúrális problémáról, mert pedig ennek a neoliberális illeszkedési modellnek a tőkeimportra működő őke bevonására és a szabad tőkevonásra épített zárványszerű, duális gazdaságot eredményező modellnek a van szó. Mert ez egyben azt is meghatározza, hogy a probléma megoldása során mire fogunk fókuszálni. Nyilván, hogyha a problémát úgy határozunk meg, hogy túlköltekezett az állam, és ezért megnőtt a bizonytalanság, akkor azt fogjuk majd kívánni, hogy hát vissza kell az állami kiadásokat, és ez majd alapjában véve rendbe rakja itt az államháztartást, és ezen keresztül megteremti újra majd a, a növekedés feltételeit. Hát nem fogja. Nem fogja, mert, mert struktúrálisan van belekódolva a rendszerbe az, hogy, hogy ez a fajta modell, fenntarthatatlan. Úgy gazdasági, pénzügyi, mint ökológiai és szociális értelemet fenntarthatatlan, mert szakítja a gazdaságot, szakítja a társadalmat, és egy csomó közvetű kárt, kárt is generál, amely egész az fog, fog jelentkezni. De nyilván szükség van rövidtávú intézkedésekre is, és nyilván szükség van, mint ahogy említettem, arra, hogy csökkentsük a költségvetési hiányt. De megint, hogyha azt nézzük, hogy a, tehát, hogyha a horizonton megjelenik az, hogy, hogy ez, a, ez a probléma az, ami igazából a probléma, akkor, akkor másfajta kiadáscsökkentésben fog gondolkozni, mint hogyha ez a probléma nem jelenik meg. Ugye nagyon erősen jelen van a gazdaság, diskurzusban, hogy a fő probléma az a koraszülött jóléti állnak. Egy -e túl sokat költünk egészségügyre, meg oktatásra, meg nyugdíjra. Ezeket kell visszanyesni. Be kell zárni az iskolákat, vidéken, mert az nem hatékony. Privatizálni kell az egészségügyet, mert az állami egészségügy az nem hatékony. Privatizálni kell a nyugdíjrendszert, mert az állami az nem hatékony. És akkor majd ugye hosszú távon csökkenni fog az állam kiadása, csökkenni fognak az állami kiadásai. Ezzel két probléma van. Egyrészt, hogy nem igaz, hogy ez a, ezek a kiadások lennek, amik miatt alapvetően elúszik a magyar költségvetés. Úgyhogy ha megnézzük nemzetközi összehasonlításban, azt látjuk, hogy amit egészségügyre vagy oktatásra fordítunk, az nagyjából megfelel az európai átlanul. Tehát nem igaz, hogy sokat költünk erre. Kettő. A legversenyképesebb országok jelenleg a világban, azok azok a skandináv típusú országok, amelyek baromira költenek ezekre a ezekre a, teléges, ezekre a típusú szolgáltatásokra, főleg egészségügyre, vagy oktatásra. Miért? Azért, mert a jövő gazdasága, hogy kicsit ilyen lózugszerű legyen, az, az a, a jól képzel, egészséges, humán erőforrásvétel, ami képes a magas hozzáadott értéket előállító, tudásalkotó, bla bla, és lehetőleg szolgáltatói szektorban elhelyezkedni. Ehhez pedig az kell, hogy, hogy, hogy legyen oktatás. Tehát a versenyképesség miatt is fontos az, hogy ezekbe fektessünk bele, és ne ezekből vonjuk ki a pénzt. Akkor honnan lehetne kivonni a pénzt? De hát nyilván volt egy csomó olyan típusú beruházás a Magyarországnak, amit meg lehetne kérdőjelezni. Gondolok itt például a, erre a politikailag is motivált autópályabúmra, de hogy igazat adjak azoknak is, akik a szociális ellátásokat akarják esegetni, Valóban volt a nyugdíjak körül, vagy van a nyugdíjak körül egy kis anomália, főleg a, a, a korai, vagy a Egyfajta menekülési utat jelentett azoknak, akik, akik kiszorultak a munkaerőpiacról, és gyakorlatilag ezeknek a segélyeknek a révén ott is maradtak a munkaerőpiacon kívül. Ezzel, ezzel lehet valóban valamit kezdeni. De a lényeg, a lényeg nem is ez, hanem az, hogy azt is érdemes lenne megnézni, hogy az adó csökkentésen kívül milyen bevételnövelési milyen bevétel növelésre van lehetőség. És akkor itt felmerül az, hogy ha maga az a modell alatt kudarcot, amely szociális dömpingel, meg támogatásokkal idehúzza a tőkét, nagyon-nagyon egyszerűsítve fogalmazok, akkor azt is érdemes lenne felvizsgálni, hogy ezek az ugye, amiket itt az előbb is említettük, tehát, hogy 2200 milliárd ámblokk megy a 99-ben ennek az árványszérel működő gazdaság miközben jóval keresebb a, a kis és közepes vállalkozásokra, ezt is érdemes lenne felülvizsgálni. Tehát lehet, hogy sok, kevesebb pénzt kellene ilyen típusú tevékenységekre költeni. Dél-Koreai meg kell feltétlenül súlyos 10 milliárdokat szétosztani. Hát most így nagyon, nagyon elsőnek kifutásra mondjuk ezt, ezt mondanám, hogy, hogy a hosszú távú problémát kell a szemünk előtt tartani, és ebből következik az is, hogy azokat a rövid távú Tűzóta intézkedéseket azoknak máshogy fogjuk akarni majd elvégezni, máshogy fogok akarjuk költségvetés stabilizálni.